Thank <laughs> you. Det här är en berättelse om en liten pojke som heter Kristoffer Robin och som lever i en underbar sagovärld. Och som alla små pojkar har Kristoffer Robin många leksaker. Han tycker om dem allesammans, men hans allra, allra bästa vän är en teddybjörn som heter Nalipu. En gång för ganska länge sedan, ja ungefär så där i fredags, bodde Nalepu i en förtrollad skog under namnet Sanders. Och det betydde att han hade sitt namn i guldbokstäver över dörren och bodde under det en dag när Nalepu hörde sitt björn urslå, visste han att det var dags för någonting- men han visste inte riktigt vad. Ola, dags för min dagliga motion. Upp, ner, upp. Jag går upp och ner som nu- och blir då helt kavat. Upp, ner och ett och två. Nu vill Pu ha mat. Jag är slet, rund och mycket sund Som en björn ska vara Får jag bara mycket mat Ja då är allting bra Åh, oh, och ludd Åh oh ja, tackar Nåh, no, var, var jag nu? Åh oh ja, det bullar i min mage gott. Jag är kort, tjock och mycket snäll. Det där, det vet jag väl. Nu upp, ner och upp, ner upp så får jag mat ikväll. Jag går upp, ner, upp och ner och tänker på allt gott. Mjölk, honing och foklå jag fått. Kolossal är min aptid Men nu är jag glad än skafferi Nalepus var alldeles fullt Av tomma honomsburkar Och han stack in huvudet i ena burkarna oj, oj då, burken är tom Bara sega kvar Det är sunnet. Det betyder någonting Enda skälet för att surra så är, såvitt jag förstår, att du råkar vara ett bi. Och enda skälet för att vara ett bi är att göra honing. Och enda skälet att göra honing är att jag får smaka. Nallepu följde efter det lilla bit ut ur huset och in i skogen. Och mitt i skogen fanns en öppen plats, och mitt på den öppna platsen stod en stor ek, och från ekens topp hördes ett högt sörrande ljud. Och så började en Alepu klättra upp i trädet. Han klättrade och han klättrade, och medan han klättrade sjöng han en liten sång. Buller, buller, långt i morgon. Jag är hungrig hela dagen, jag vill ha något gott. Och om jag flög så som bin, Skulle jag i klättra hit Har du sett en björn med vingar Som ser upp mot trädens vingar Björnar älskar honningsmaken. Har du någonsin hört på maken Buller, buller, långt i magen Nu vill jag ha något Något, något, något, något, något. Oj! Och bara jag inte hade... Oj, oj, oj, Jag såg att jag bara försökte... att oh, det är bara för att jag är så... Åh, oh, galen i hån. Oj, häls så ljud. Och ner från trädet. Men han gjorde sig inte illa, för han landade mjukt i nenrissbusken. När han kravlat sig fram ur busken och borstat taggarna från nosen började han fundera. Och den första människan kom att tänka på var Kristoffer Robin. Kristoffer Robin bodde alldeles in till i den stora skogen där han kunde vara nära sina vänner och hjälpa dem med deras problem. Och den här vackra sommardagen hade en sorgsne åsnan Ijor tappat sin svans igen. Ijor, ta det lugnt nu. Ja, det är klart. Åh! Oh. så ja. satt jag fast din svans rätt nu Ja vars, jag, var, jag tappar den igen i alla fall. Min helt personliga uppfattning är att I och Svans borde flytta sin aning mer åt höger Om jag får säga min mening en liten aning åt Söder! Nej, nej, Norr, raring. Ryck upp dig! Inte vara så dyster Ta och vifta med den <skratt> <skratt> Han gör det, han gör det! Åh, vad säger ha, inte mycket till svans Men jag är liksom fest i den God morgon Kristoffer och Robin Åh oh, god, god, god, god morgon God morgon Anne. Om du nu är en god morgon Ja vem vet mm. Vad letar du efter Nalle? Jag undrar för mig själv Jag gick här och tänkte Undra om du möjligen hade äh, En sån där Kristoffer är det en ballong på det. Men vad ska du ha en ballong till? Psst. Honing. Men inte får du ta på honung med en ballong? Jo då. Hur då? Som ett bi flyger till honungstret jag smyger. Hi. Men vänta ett tag. Du tror inte du kan lura bina. Jo då. Nå no, vill du nu ha vänligheten och dra mig till en gytte, gy gy som man känner till Och Kristoffer och Robin boxerade honom till den här gyttepölen gy Och pu rullade sig och han rullade sig och rullade sig Tills han var alldeles svart över hela kroppen mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Såja Är det en fin förklädnad va? Och vad föreställer du? Ett litet svart regnmoln såklart Du är riktigt riktig knas Är äh, rikta in mig nu på bina, de fina Akta dig, håll i dig hårt Ja Fyra, ja. tre, ja. två, ja. ett Jag är ett litet svart regnmoln Jag svävar upp mot ett hodigsträd bara ett litet svart regnmål Som mina väl lämnar i fri Det är väl klart att ett regnmål Heter honom och ner hon är nej Men jag svävar omkring runt i en ring Vad ska det nu bli av mig? för Robin! Jag tror Bina är lite mimi hos Kanske för att du vill låta deras honung. Ja, kanske det. Man kan aldrig veta med Bina. Och jag är ett litet svart regnmoln. Jag har svävat upp mot ett årligt träd. Bina sörrade nu misstänksammare än någonsin. Och några lämnade till och med sitt bo och flög runt omkring Nallepö. Och ett by satte sig på hans nos ett ögonblick och flög sedan sin väg. Kristoffer jag tror det skulle hjälpa om du hade vänligheten att spänna upp ditt paraply och ropa "Se upp, se upp, nu blir det regn. Se upp, se upp, nu blir det regn. Se upp, se upp, nu blir det regn." Kristoffer Robin! jag har kommit till mycket viktig styrksats! Det är fel sorts bil! Ja, misstänksamma var de verkligen. Vidrottningen var så arg- att hon dök mot Pus ballong- och stack lite litet i den. När luften rusade ur ballongen- flög Pus som ett jetplan över skogen. Men när all luft hade gått ur- kom på grund att han måste komma ner på något sätt. Kristoffer, åh, oh, pitt! Åh, oh, boj, boy. Jag tror att han ramlar ner. På, jag tar Förlåt mig förstår du dig på bilen.